Seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell i a continuació parlarem d'una activitat tradicional quan arriba el primer cap de setmana del mes d'agost i en aquest cas, doncs per 34 any arriba aquesta cantada de veneres de la platja de que tindrà lloc dissabte a les 11 del vespre i per saber una mica més de detalls, quins grups eh, hi haurà tocant aquesta cantada de veneres, ens posem en contacte amb el president de l'Associació de Veïns de d'L'Efranc, en Tomàs de Palacio. Bon dia, Tomàs. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell i un any més, i ja en van 34, doncs arriba aquesta cantada de veneres que és una cita indispensable doncs, quan arriba el primer cap de setmana de, del mes d'agost, oi? Sí. En, quines, en quins ànims des de l'Associació de Veïns doncs, organitzeu un any més aquesta, aquesta cantada? amb uns bons ànims de que, que hi hagi molta participació de gent i coses i coses d'aquestes mm -hmm. Respecte a d'altres anys o eh, per intentar doncs, que aquesta participació sigui doncs, més multitudinària, no sé fins a quin punt també us agrada que la cantada d'Avaneres doncs, conservi o tingui, es diferenciï de la cantada de Calella en el sentit que no hi hagi tantes aglomeracions, això ja, ja també fa que la, la cantada de d'Allafany doncs, tingui el seu encant, no? Sí, exactament uh, com, com ho gestioneu això des de l'Associació de Veïns? Com, com ho posar en contacte per per, per fer aquesta, per gestionar aquesta cantada de veneres? Home, nosaltres ho gestionem tenim ja amb l'Ajuntament i totes les entitats que el primer dissabte d'agost fem la cantada de Llefranc i home, nosaltres ens farà en contacte amb els grups aquest any hi haurà tres grups hi no? haurà tres grups que serà a Port Bo a eh, Pes Fregit i a Tota Vela uh -huh. um, aquests... uh, Sí, digués no, que dic, eh, eh, amb aquests tres grups, doncs, eh, també veiem que, que hi ha qualitat, no? Hi ha dos grups que podríem dir són, eh, ostres, doncs, tradicionals, o per bo, doncs, no cal parlar amb no el Peixegí tampoc, i després tenim també a tota vela, doncs, per intentar, doncs, eh, buscar aquesta, aquesta simbiosi amb grups, eh, doncs, tradicionals, però també una miqueta, doncs, que portin algun toc eh, més modern, no? Podríem dir. Sí, hem, hem intentat portar alguna més, però per problemes de, de, de, dels artistes, dels altres grups, no? problemes d'agenda, vam arribar una mica tard. Uh -huh. um, Paral·lelament a mena, això, durant aquest cap de setmana, o coincidint amb aquesta cantada, es fa alguna altra activitat? Aquest cap de setmana no, el següent fem la, la primera caminada, eh, caminada i bany popular. Això és una novetat, no? Podríem dir? Sí, és una novetat i bueno, ja aquí som, ja que tenim aquí, doncs també per, eh, per posar-ho posar de relleu eh, ens pots explicar en què consisteix aquesta caminada i per on passa? Bueno, la caminada sortirà de la eclèsia de Llefranc es farà una caminada per les parts interiors del muntany de, de, de, de la muntanya, Llefranc i, i s'acabarà a la platja de Llefranc i la gent que es vulgui banyar eh, doncs allà tindrem com un comú servei de guarda rupia i tot això una cosa per variar una mica, perquè abans fèiem la cursa, la, la cursa del pedal, les bicicletxes i tot això, però vam veure que l'assistència cada vegada era, era, era, era menys. Per tant, heu decidit donar-hi una volta no, en, a, en aquesta activitat que fèieu tradicionalment i heu canviat doncs, per aquesta caminada. Uh, Explica'ns, quan, quan serà? Serà el dia 10. El dissabte dia 10, i a quina hora? Uh, uh, cap, a les, cap a les 10 de matí. Molt bé, doncs serà el dissabte i després que cada cap de setmana tenim programat un, una, una, una activitat uh -huh. al final l'associació de veïns doncs, persegueix això no? intentar fer diverses activitats al llarg de, de l'estiu per, per doncs, també posar de relleu doncs, que el nucli de Llefranc doncs, també es fan activitats i és aquesta no la, dir, la missió o l'objectiu de, de, de l'associació una de les missions és aquesta. Uh -huh. Altres uh, objectius que perseguiu,quin és també tenir alguna... fer fer coses al llarg de tot l'any també?, no, Sí, durant tot l'any ja, ja se'n fa alguna, però amb dates concretes com els Reis de Nadal eh, manté durant tot l'any que nosaltres més estem igual que a l'estiu, que és guanya ha més activitat, quan hi ha més gentà franc Franqui, també l'objectiu també és promoure, promoure la, gent, la gent jove, perquè fem a l'altre cap de setmana fem un, una sessió de swing. Okay. De Spring, i després farem la travessa a la Bahia i al final, el mes de setembre farem el Mercat Boig. Doncs eh, activitats cada cap de setmana doncs, també en aquest cas allà franc que doncs, anirem repasant perquè la setmana que ve doncs, ja, ja no ens queda tan lluny però si sí, d'aquí dos o tres caps de setmana o fins i tot el primer cap de setmana de, de, de setembre doncs, com que a vegades la, la, les persones tenim la memòria una miqueta tenim massa coses al cap i se'ns en va doncs, farem recordatori d'aquestes activitats quan tornin a arribar aquest cap de setmana eh, arriba doncs, aquesta 34ena cantada de veneres de la platja de, de Frank, eh, no sé si ara tens eh, els números frescos, però més o menys quantes persones hi, hi solen anar aquesta, aquesta cantada? No ho, podem, no, no, no ho podem dir perquè la platja està oberta a tothom i depèn dels anys ja més, menys, menys gent, no, i nosaltres això no, no ho calculem. Nosaltres encarreguem que vinguin els grups, de posar el so perquè se senti pràcticament des de tot el passeig, un so especial que ve des de, que el porta una empresa especialitzada que és la mateixa, que la, la seborbaneres de Calella uh -huh. i això és el que nosaltres intentem no, no calculem la gent aproximadament Molt bé, doncs tothom qui ho vulgui doncs, que s'apropi aquest dissabte a les 11 a la platja de Llafranc tenim bones previsions meteorològiques Tomàs? jo crec que sí esperem doncs, que, que, que, que així sigui que es compleixin i que el temps no faci la guitza i doncs, tothom pugui gaudir d'aquesta doncs, 34ena ja 34 anys d'aquesta cantada d'Avaneres enguany amb els grups Porvó, Peix, Fregit i a Tota Vela com hem comentat en, en Tomàs doncs, tres grups que els hauria agradat que haguessin estat més però eh, al final doncs, eh, també ompliran doncs, eh, segur aquesta platja de Llafranc i el passeig per a tota aquella gent que, que ho vulgui Tomàs, doncs nosaltres ens eh, seguim en contacte perquè com que tu ens has explicat doncs, aquestes diverses activitats que feu al llarg de l'agost i també el primer cap de setmana de setembre doncs, eh, tornarem a fer memòria en aquesta sintonia si et sembla bé bueno, et sembla bé, no hi ha cap problema veu, eh? doncs que el temps ens acompanyi i que tot eh, vagi tot eh, molt bé en aquesta 34 anys cantada de Venezes moltes gràcies Tomàs bueno, de res